Velkommen til jubileopærerne på Aarhus Student Radio. EU er mok, Brexit og turen går til Paris med Jesper Poulsen, Andreas Pallesen og Kasper Christensen Det hakker. Det hakker. Så er vi, så er vi tilbage, eller nu, nu er vi tilbage. Jamen så altså. Velkommen tilbage til jubileopærerne på Aarhus Studenteradio. Det hakker. Hvad er det, der hakker? Nej, det hakker bare lige et øjeblik. Nå, okay. Så jeg troede lige det var fordi du var i gang med DJ poolen derovre Nej jeg har ikke rørt eh, DJ -poolen. Jeg har bare trykket play op på computeren Det er sikkert fordi at øh, det Skal vi ikke bare starte med at break jo. Vi er et nyt studie Det er Altså det vi har brugt os over, Eller vi har ikke brugt os Vi har bare sagt at Det tager lidt tid Vi har, vi har haft det der studie hvor vi har været Og vi, vi kunne se Altså vi kunne se hvordan det gik Vi kunne se udviklingen ja, Og der skete, og ikke der skete en sk bare sk ingenting skete, ikke en skid i så Og så lige lang tid. pludselig Så, så tog du fandme fart ja. Nu er vi herinde der er faktisk været, Det er faktisk pinligt at sige nu. Der er faktisk været flyttet det her i sommerferien, hvis du ikke har lagt mærke til det, inde på Facebook-gruppen. Hvor man kommer og hjælpe med at flytte alt herind. Ja. <laughs> Seriøst? Ja, ja. Okay. Jeg ved ikke, hvor mange der deltog. Vi gjorde i hvert fald ikke. Ej, jeg tror også, jeg, jeg var hjemme i Haders nu på det, at et tidspunkt, så jeg han. Uh... Jamen, jeg sender også mest af det der admin. Alle, alle de der alert dem sender jeg mest over til dig. Altså, ja, er, ja, og jeg har, bare, jeg har bare ignoreret det. Ja. Jamen, så er det sgu klart, at der ikke er sket noget øh, Jamen, øh, velkommen til øh, jubileopæren, som jeg har sagt Altså, fordi vi, øh, vi er jo tilbage efter en øh, lille måneds tid Kan det ikke passe, at vi har sendt for en måneds Siden så cirka deromkring Og øh, igen er der jo sket øh, meget Ikke så meget, fordi at de er jo gået lidt på sommerferie, kan man sige Men der er lige jo sket en del Altså, som vi har, øh, vi vil tage fat i øh, Og hvad, hvad, hvad, hvad skal det handle om i det, Anders? Ja, Jamen, altså, vi har jo Vi har jo lidt om, om øh, Storbritannien Ah, jeg synes, lyden er virkelig sprød Altså, i forhold til, når man er derud. Ja, altså, det er virkelig lækkert. Altså, ja, men øh, ja. lidt om, hvordan øh, det er gået Storbritannien siden, øh, siden Brexit, om, om de nu begynder måske at se konsekvenserne af det. Ja. Øhm, og lidt om flygtningekrisen, Altså nogle af de klassiske. Dem vi altid tager. Ja, vi tager. Men der er alligevel sket lidt, ikke? Og så øh, ja, så Rusland og, og Trump og, yeah, we, og, og, EU, og, EU, og EU, der hele. bare helt... Øh, og så tænker jeg også, vi at skal, vi skal smide lidt på kvinderne... Altså, vi har mål om, at øh, vi, skal, vi skal have dig til ytrygt. Ja. Og, øh, og ja, lad os smide på noget kvindefodbold, fordi ja, det går jo wow. forbløftende. Kæft, de er meget bedre end mændene. Det er jo helt vanvittigt. Ja, det, det er Sat, vanvittigt. Sad, sad du og så semifinalet? Øh, ja, jeg så den. Ja, ja, ja, jeg, jeg har, har set også. det. Øh, du har set, er du det hele, eller har du fået lige med Nej, jeg vil faktisk sige, at øh, nu så jeg... Nu sker der noget. Nu hakker jeg det. Hakker det? ja. Det gør det ikke meget. mig bare, Jeg tror bare jeg, jeg, det... øhm, jeg har set øh, jeg har, da, Det var Holland Den så jeg Ja er det ikke... Jeg så ikke den første Og så har jeg set en, en, Jeg så hele Holland øh, Og så så en halvlej imod Har vi mødt Holland før? Ja vi uh, tabte uh. til Holland Gør vi det? Er det ikke dem vi skal møde i finalen også? Ja, øh. Jo du tror er, er det ikke England? Nej det er Holland <laughs> Nej jeg tror det er Holland <laughs> Ej det er Holland Holland de vandt 3 0 over England Nå okay øh, Nå jamen det er jo fucking lort At vi allerede har tabt til dem Så er der selvfølgelig revanche Kan man sige Ja vi ved ikke noget vi er ja. virkelig ja. ja, altså kamp mod Tyskland og så så ja, det jeg hele forhåbentlig ja. anden halvleg. Ja præcis da de får målet det var fedt og så så jeg hele, hele, hele kampen hele I går. Ja, ja det var det var fedt. Ja. Men De der straffespark altså blindelse ja, de de sparker sådan i midten ud i siden. Ja. Hver gang. Jamen, altså, det værre de der Østrigere de laver jo halvliggende værsspark over målet. Der er ikke nogen, der sparker straffe sådan <laughs> Jamen det værste var jo altså under, under hele kampen Østrig, jeg tror ikke, de ramte målet. mål Altså Nej. de skød den bare over hver gang De hjerner den bare over hver gang Det er fuldstændig vanvittigt Hvor man lige kan læne, lære dig at over målt Når du sparker prøv, eller, eller andet Prøv at tænke Østrig Altså, de brænder fire ud af fire straffespark den Det er en kamp der Hvordan Årh, oh, hvordan kan det lade sig gøre? Det er så fucking sindssygt og måde, man, han hun altså, hun går bare altså hun går vi seriøst en time før på <laughs> ja. siden Altså normalt så tænker jeg bare at lægge den al i over lægge, der, lægge den der i posen over i den anden side. Jamen jeg er helt inde. Men man måske så sige at kvinderne, altså de var nej Gennadien de der lige ligger ned kryds, og krydser ah. hinanden til sidst der. Det var altså de var gode. Danske jo. piger, det de, de, de var god strafspark. Ja, det var det virkelig. Men østrin, altså. de var det helt. Ja, okay, for var de dårlige altså, Og så du... faktisk noget der irriterede mig lidt, det der deres reaktion bagefter. Så Æh. går det sådan altså de er slet ikke kede af det. Altså man, man skal, de skal være helt ned i kulkælderen, synes jeg. Nå ja, altså, altså du mener de østriske kvinder? Ja, de, de går så sådan og klapper de, og sådan, nej, nah, de skal nok gå, og sådan, nej, det er noget ja. pis. Men sådan, ej, nu kommer jeg måske ikke med et gælderlige ja. det er måske mange kvinder. Altså, de er jo meget sådan, ah, ja, det skal nok gå, ikke? <laughs> altså, hvor jeg tror, ja, det kommer igen. Ja, kom igen. Ja, kommer igen. Ja, men man må også. da sige, der kommer kæmpe hype omkring de danske kvinder. Jeg synes, altså, det er fedt. Og altså, det fortjener, synes jeg fandme også. Altså, ja, man, det man kan jo de... Jeg de kan jo også se, hvis de vinder, hvor mange der dukker op Ja, altså fordi kunne du forestille dig at øh, her i Aarhus at vi begynder at køre på gaderne med danne på hengende båd bag i bagagevogn? Altså jeg kunne ikke ej, forestille mig det. Nej, det og det er jo det, det er jo en stor, altså der er virkelig sat et galt food foodorden ja, debatten. Er okay for det? Åh ghefald, ja. Og, øh, ja, altså jeg jeg synes på problemet er jo at altså, der er jo bare det er, det er ikke noget med at jeg ikke gider sig Altså de er bare de er bare ikke lige så gode, og det er jo det er jo ikke noget ondt, altså det er jo ikke noget med ligestillingen at gøre. Det er bare fordi at øh, altså fysikken er, er opbygget anderledes end mændene, så de er altså Relativt så er de jo sikkert lige så gode som mændene, Men fordi deres fysik ikke er til det Så er de jo bare, så er de bare ikke lige så gode Og, Og det er præcis. derfor at, der, at jeg ikke synes det altid er særlig fedt at se på Og især den der kamp i altså Det er ikke noget med ligestinger Det er bare nej, nej. noget med fodboldniveauet men Ja ja fordi så er de jo sikkert jo. bedre til noget andet andet øh. Så fik vi lige igen, og du ikke, det er ikke noget med, at du ikke gider at se kvinde på, mig. det fik vi lige igen. Altså, så må vi lige se, om vi var ude live, det er vi. Øh, jamen, så nu har vi i hvert fald dækket det, og det kommer vi til at vende tilbage til, når vi skal smide nogle penge, som vi som nærmest er blevet kutume i programmet. Ja, og det går faktisk altså, det går faktisk rimelig godt. Men vi gjorde også sidste gang, vi gjorde det. Jo, det tror jeg. Smed væk... Øh... Hvad var det, vi smed på? Det være, er faktisk en opfordring til at gå tilbage og høre gammel podcast, ja. for vi vandt, det er ret sikker på. Ellers... Æ, jeg vandt faktisk også i går personligt. Jeg vandt ja, noget, jeg så det, at du var ude og... Jeg smed på, at de vandt i strafspark. Jeg tænkte, det her det er kæft en 0 0 og det, og det endte fandme med det, og kæft det var endeligt. Det var jo godt kaldt. Hvornår spillede du den? Jeg spillede den sådan i midten af første halvlej, så ja. tænkte jeg, ah, okay, det, her, det, det er jo så alligevel. Altså, det kunne vi sikkert også godt have endt med, i de skovede, fordi Danmark havde jo nogle chancer. Altså, hvis der. Nulluller, den kunne man mærke ja. sådan forholdvis uh, tidligt ja, det, jeg, så, kan man, så kan man altid stå bagefter Sådan, ja, ja, den havde vi Den ja, havde jeg, vi set, ikke? Og, altså, ja. <laughs> jeg har altid dem, der der siger, nej jeg havde overvejet at spille den Altså, hvis du ikke har spillet den, så kan ja, jeg altså, ikke høre Nej, lige præcis, den er værd Fordi så kan man bare komme og sige, at jeg havde faktisk lured den Lige præcis, ja, det er fucking glad Så jeg skal lukke øjnene, men du spillede faktisk på det ja, og Så det, du, kan, du har Jeg har den, og jeg har allerede tips i finalen, men det tager vi senere En anden stor ting, der er sket i sommeren, som måske ikke jo, det er også meget europæisk, kan man sige At det er jo selvfølgelig at, uh, Altså mit hjerte har jo blødt, kan man sige uh, nemar. Neymar, ja oh, puh, han det jo, Den er jo frisk fra. Ja, det er jo lige, han er jo lige kommet ud fra pressekonferencen i dag Lige nu her for en, for en time siden Eller sådan noget, tror jeg uh, Men uh, verdensdyres er Altså med, med verdens styrste Capslok Hold da kæft Hold kæften kæft, dyr De har jo næsten fordoblet Ja, ja det, det er nærmest, nærmest det dobbelt af hvad jeg bare koster, er ja, ikke det? det er jo helt sindssygt Ja at man fordobler den pris. Ja, altså ja. det skete jo, hvad han spillede en, han har spillet en sæson, inget? Det ene sæson siden at Pogba. Jo. Er det ja, det? Jo. Jo. Det er rigtigt. Men jeg vil så også sige, at det er meget, han er. Jeg vil også sige, han er nok, han er nok dobbelt så god som Pogba. Det må var <laughs> bare simpelthen sige. Altså han er jo et top 3 i verden. Jamen det er det. Man kan jo ikke kende nogen spiller der kan erstatte ham, fordi. Nej, præcis. Altså, det, det, så snakkede det, jeg med han kunne tine nu, og jeg tænker bare oh. Okay, han er faktisk spillet. Han er god nok, men han er jo ikke nogen meget. Altså. Og så snakker jeg de om den stedet for ham derfor Dortmund. Ja. ja. det ved jeg sgu ikke. Det er det, det, er det. altså man kan ikke man kan ikke rigtig, hvem fanden skal man hente? Som, så skulle det være en Hazard måske. Ja, hazard ville være et godt bud, men ja. Altså det er deroppe det, det er lige præcis det den kan sælge jo heller ikke for, Hazard for 1.6, altså det tror jeg nemlig. Nej det kan vi sikkert ikke Fordi også de der Premier League De har jo ikke brug for penge mere ja. Altså med alle tv-penge De er fuldstændig ligeglade De er jo fucking ligeglade De bare ja. sige nej Det er ligesom Liverpool. De har jo lige afvist Hvad det, 100 millioner euro for uh, Coutinho Altså nej det, Altså så meget har de jo ikke brug for penge mere Som før i tiden mm. Så det, det Det ved jeg ikke helt har de ikke brug for pengene? Mener. Nej, men øh, altså, på, de har ikke brug for pengene i form af spillersalg. Altså, de får mere at generere penge på andre måder i form af tv-penge nu. No. Altså, hvor det ikke, hvor før i tiden, der var det meget, altså, for eksempel de blev nødt til at sælge for at holde deres altså, økonomi gunstigt. Mm. Hvor nu, øh, altså, der er det ikke så vigtigt mere, fordi de får så fucking mange penge øh, af Sky, altså. Ja, øh, det er kæmpe, det er, jeg synes faktisk, Charmen ved at gå lidt, Ja, altså min, min fodboldinteresse, den er stille og roligt i dalet, sådan, som årene er gået. Altså. Ja, ja fordi og jeg, jeg synes, charmen charme den er, ja. den er gået lidt af det nu. Fordi altså, når man ser de der gode gamle videoer af, af fodbold dengang, altså, så, så, så er det bare meget mere, meget mere humør, meget mere charme, meget mere oprigtighed, end der er nu. Hvor det hele er sådan merchandise og ja, ja, lige Instagram. Det. og altså, åh, ja, Men det er, det er også en klassisk reaktion at sige, at, at alt, der skete tidligere, det var Ja, det, det var federe det var Har du set Midnight in Paris? Nej, det tror jeg faktisk ikke Nå, der er den der ting man siger Der hedder Golden Age Thinking Som er at øhm, At man altid tror At den tidligere generation Altså den tidligere øh, De tidligere årtier Var ja. federe Og så når man så kommer Hvis man så lever i dem Så er det så er egentlig ikke så fedt Ej, for, jeg har faktisk hørt om den film Er den ikke rigtig god? Den er pissefed Den skal du se Den tror jeg, jeg skal man se i, i aften øh, Men øh, måske nok om øh, fodboldsnakken øh, Ja vi skal jo til... Hvad, hvad var det først vi skulle kigge på? Var det noget med noget i flygtningekrise eller var det? Nej, det er Brexit. Det er Brexit. Ja, men altså øhm, der er jo lige kommet øh, der er jo lige kommet lidt øh, prognoser, lidt øh, BNP-resultater, øh, ja. som viser at øh, at nu begynder nu begynder den skal nok at ramme. Altså øh, man man så at øh, at de har nedjusteret BNP forventningerne i i Stor, storbritannien. Inflation er gået op. Øh, forbrugerne er nervøse. Og, og det begynder at vise sig nu. Altså, jeg så også lige Bank of America, de er, de er taget til Dublin. Jeps Ej. Så øh, så nu begynder det, altså, der begynder at ske noget nu, og, og det er ikke fordi, at jeg har lyst til at sige, I told you so. Men, <laughs> men, men du har lyst til men, men, det. Men I told you. Fuck. Altså, vi vi sagde jo det er jo ikke. Altså, der er en grund til, at vi vi synes, at det var en dårlig idé Ja. At det er jo ikke noget vi bare, altså, det er, fordi vi netop var bange for uh, hvad for nogle økonomiske konsekvenser det kunne have. Ja. Og de begynder bare at vise sig nu. Øhm, så ris til egen røv. Altså nu, det der finans, øh, finanscentrum, som det er, de er, jo, de er jo på vej ud alle sammen. jeg har jo set, at øh, andre storeby for eksempel som Frankfurt, og Dublin, de er jo ude og lobby alle de der skide andre banker, ja, for at det... håbe, at der kommer en dominoeffekt. Mm. Altså det, det, det synes jeg er meget sjovt. Øh, for, og det har vi endda snakket om det her med, at at det er nok det der, altså London som, hvad hedder det, økonomiske altså finansielle centrum i, i verden, ikke? Altså det er jo, det er jo, det er jo simpelthen... Det, ryger, det altså... Det er gamle dage nu, ja. altså. Så det er derfor, altså den... Jeg ved ikke, har du en status på brexit-forhandling? Fordi jeg ved ikke lige, hvor langt de er, men jeg men holder kæft, det bliver vigtigt for dem. Ja, Og, altså, at vi... At få, få lavet nogle aftaler, som gør, at, at, at det fin, finansielle centrum, som London jo er, at de ja. har mulighed for stadig at, at, at levere deres produkter til EU-borgere, altså... Præcis. Ja, og, det er, jo det, altså det, og det, kommer, det er jo det, det hele kommer til at, at, at, at stå og falde med, ikke for hvordan altså de her Brexit forhandlinger, eller hvordan Brexit det kommer til at udløbe sig, fordi hvis de bliver ved med, altså hvis de får lov til at beholde de her finansielle ydelser og kunne yde dem til de andre europæiske borgere, så tror jeg helt sikkert, at, at, at, at, at, at så vil konsekvenserne nok ikke være så slemme, men hvis den her, for eksempel det der du siger Bank of America der er til Dublin, hvis det starter den her dominoeffekt og de andre præcis. bliver der så, så tror jeg, de konsekvenser bliver endnu værre end man egentlig havde allerede regnet med, Altså antaget til at starte med ja, nemlig. Fordi det, er ikke, det er ikke. Det behøver ikke være. Altså, fordi der er jo ikke sket noget. Altså, der er jo ikke sket nogen konsekvenser nu som sådan. Nej. Fordi de ikke har lavet aftale endnu. Men det er den der usikkerhed, som. Altså, det kan godt være, at de får en god aftale. Men hvis nu alle er flyttet inden for det næste år, bare på baggrund af usikkerheden om, hvad der vil ske. Præcis. Så, så er det jo lige så er det jo lige fedt. Altså, Præcis. Øhm, så det, det er meget spændende at, at følge over hvad hedder det. Og jeg tror, det var den 17. juli, der startede de også med at forhandle sådan, altså, officielt, hvor hvad, hvad nogen hedder Barnier, ham der fra, den europæiske forhandler, og så mm. uh, David Davis, eller hvad han hedder ham, uh, fra Storbritannien. Uh, og, og, og igen, vi har jo nævnt det mange gange i det her program, at det, der starter med, det er, de skal jo starte med at finde ud af, inden de begynder at forhandle, det er, hvor meget Storbritannien er villig til at uh, betale tilbage af de her, mellem, hvad er det, 507 milliarder, uh, er det kroner, det tror jeg, det er. Uh, som de så skal betale tilbage Fordi at EU ligesom øh, Hvad hedder det Siger at, øh, at I og med at øh, Hvad hedder det UK har været med i EU Så har de forpligtet sig Sådan økonomisk Og derfor skal de så betale det her tilbage Nu når de vil forlade unionen øh, Og det er jo Og du, du vi, Altså som, de, som vi har sagt tit De kan jo ikke starte forhandlingen Før at det her de er blevet aftalt Det her beløb de skal betale tilbage Og Storbritannien de gider jo ikke betale De her penge tilbage mm. Altså det nægter de jo øh, Men jeg, jeg glæder mig så at se Om, om, om Altså om, om For eksempel det her med Den finansielle sektor Om det får til at tænke okay måske skal vi Hurtigere end vi havde ansat først Prøve at det har løst Så vi egentlig kan få lov til at altså beholde nogle ting I, i London og, ja, ja, ja, ja, og, og, og men i også, også ligesom slå ned på den der usikkerhed Som folk har ja, ehm, Om hvad der, hvad der vil ske ehm, Man kan se Forbrugertilliden er dalet og, og det er jo sådan nogle ting der altså Man, kan, se, man ja. kan helt se se at, at øvezonen klarer sig bedre End i øh, ja. øh, Storbritannien og, og, EU-zonen klarer sig faktisk bedre end forventet, mens Storbritannien klarer sig dårligere end forventet. Ja, ja. Æm... ja så det er jo allerede tegn, altså på, at, øh, at det kommer til at have konsekvenser. Ja, og nu, altså pundet det faldt jo efter, altså pundet faldt faldet voldsomt efter, øh, efter Brexit, som, som gjorde, at de kunne ligesom øh, eksportere mere, fordi at varerne bliver billigere i forhold til, øh, altså det klassiske, og yes. importere øh, mindre. Ja. Men, øh, men nu, nu, nu rammer det altså stille og roligt, jeg har også hørt, at inflationen, den er begyndt at stige så stille også i, i Storbritannien. Altså også med de der rapporter, der kommer ud med... Ja, men altså også... varerne, altså det stiger jo, priserne på varerne stiger jo, ja. når, når, altså udlandske, når de importerer. Så det er meget uh, sjovt at se. Og, og, så, og så samtidig, så uh, det, det kommer vi så også ind på senere, det her med USA og, og EU og Trump, uh, fordi Trump han påskynder jo, uh, altså uh, Brexit, han synes jo, det er en fantastisk ting. Og ja, og, uh, ja han er en idiot, men altså... Uh, og det er meget sjovt med, han har også kommet med nogle udtalelser, som er sådan lidt... Altså, Altså for eksempel han... nej øh, det, kom, det kommer vi til, når vi skal tale om det her med den her gasledning osv., der, der, der, der sker mellem USA EU. Men, men han er, altså man kan i hvert fald se, at Donald Trump, han har simpelthen øh, gjort så sur på EU, fordi at de ikke slækker i de her krav om den her økonomiske erstatning, som de forlanger. Mm. Æ, og det, det er meget sjovt at se det der med, fordi, at, øh, altså fordi at, vi ved jo, at EU og USA, inden Trump blev valgt, var i gang med at forhandle den her TTIP-aftale, altså den her frihandelsaftale, som øh, Trump så bremsede ikke. Og nu er han jo så i gang med Trump og, og prøve at lave en aftale med UK bare, altså så udenom, og så ekskludere, hvad hedder det, resten af EU. Okay. Og det er meget, det, det er meget sjovt at se, altså det der med, at han, altså det er som om han sådan er tøst fornærmet for EU, fordi de, <laughs> de er sådan lidt hårdere for, for UK, det synes jeg sådan er lidt. Ja, yeah, så, så er han stadig sur over det der militære, at det, EU ikke, altså at de bidrager, altså han har jo bare, men ja, vi, vi synes, altså der er en grund til, at vi synes at Trump er en idiot, det er jo ikke bare fordi, at det er sådan noget, han er bare fordi han er jo bare, han laver bare nogle, nogle ting, hvor man bliver ved med at sige, at altså, han ja. har er, han er nemlig ikke forstand på det. Altså det har han sgu ikke, og det er fandme synd. Altså. Og, og ja, igen, rigstegn røv ah, til amerikanerne, men uh, det kan vi jo tage senere. Ja, præcis. Ja, men det bliver også sjovt at se, hvordan... Nu kommer jo de her midterm election med kongressen og, og, og, og representanterens hus. Jeg kommer mig at se, hvordan det kommer til at gå med hvad hedder det? Altså republikanerne, om det er simpelthen fordi at, at, at de gider jo ikke at stemme nogen af hans lovforslag. For eksempel det der de ville jo afskære for børnepas. Ja, den er bare, den er bare gået ja. i, i, i vasken. Er det fjerde tredje gang eller Ja, noget jeg tror nu? det er tredje gang de har prøvet, og hvor det ikke er, hvor det ikke er gået igennem. Og det er jo fordi at de gider jo ikke. Fordi de ved jo godt at det er deres røg, der kommer til at hænge næste gang, når det er det der midterm elections. Og, og derfor tror jeg bare ikke de de kan ikke stå ved det der Trumps politik, altså. Nej. Og, og ja, og så er det jo vel vi har, har, altså, imens vi har været på, øh, på øh, ikke sendt, i den her måned der har de jo fyret en, en, en pressechef, ansat den nye, fyret ham, og så ansat den nye. Det var jo, altså, det er jo det, altså, det var det, det, Der er fandme guf til medierne, men ja. det er jo sådan noget, det er jo ikke reelle problemer. Der, altså, det er jo sådan noget, så bliver det en, øh, hvad var det, en øh, kommunikationsleder. Øh, altså, det er bare ikke reelle problemer, der bliver diskuteret, når Trump er præsident sådan altså Nej, hvorfor det ikke? Det de er, kommer alt for meget i baggrunden, synes jeg. Det ja. er, er sandt Det er virkelig... Øh, og i øvrigt, Ja. Tillykke med jobbet Nå ja, jeg vil, ja. Den bliver nødt til break nu Ja den breaker vi jeg Du har simpelthen Altså jeg Puh faktisk... her du du bliver, du bliver ikke til at holde nede Nej, ja, det gør jeg ikke Jeg faktisk var så heldig At øh, få et øh, job som øh, jeg, nu, jeg kan sige det engang Udtale den rigtig tit Det hedder eller andet EU karriereambassadør Tror jeg det hedder øh, Og hvad det går ud på nu øh, Det er faktisk ikke helt endnu Altså jeg kun læste det sådan over Men jeg tror det er sådan noget Hvor jeg skal hvad hedder det Brandet lidt omkring Hvad det er for andre øh, Medstuderende Og studerende på universitetet Om hvad man kan lave ned i EU ikke? Altså i den store institution ned i Bruxelles Og det er jo pisse spændende Og jeg skal til Bruxelles Og øh, det er jo fantastisk men altså. du er bare altså jeg håber jeg får lidt her til mesteren øh. Ja jeg vil sige Det, det, det, det er fandme fedt det, altså. Altså, det, Og det er jo Vi kan jo lige godt sige Det er jo det her program Der har været med Altså du har jo sagt Du er radio host U jeg, jubilee, jeg regner med, at det her Jeg tror, det her program det har været med til at lige banvejen. Ja, det vil jeg sige Og det kan være relevant nu Når vi skal ud og finde en ny øh, ja. medvært Den, Den eller, kan vi godt smide ud i et år nu synes Ja, jeg. altså hvis altså, vi, har, vi har brugt øh, altså, Nu er Jubeløpæren Det har været på et CV brugt i jobansøgning Og vi har fået et job ja. Så vi er 100% hitrette på jobansøgninger ja, Hvor Jubeløpæren er brugt Præcis, altså så, så hvis du sidder med sådan en lille radioværdig i maven derude og tænker oh jeg gad godt at snakke lidt om EU og sådan noget, og jeg synes det er lidt spændende Så har jeg kontakt endelig i jubilevpærende på, vi har en Facebook-side Og man kan faktisk skrive til os derinde Og vi kan jo sige at det, er fordi jeg skal jo til Holland Han skal på, han tager sådan lidt overlov fra programmet øh, Ja, et års tid, et års tid der øh, Apropos, så så jeg faktisk lige, at jeg skal jo læse en master i Holland øh, ja. i, i Utrecht Utrecht Utrecht, Utrecht. Ja. Og jeg, jeg er jo også begyndt på det hollandske. Nej, uh, kan du sige okay, noget på hollandsk at yeah, du uh, på? Ja, my name is Andreas. Jeg uh, er uh, nu så lige af fødsel, så 24 25 år old. kom kommer ud af Danmark. Uh, okay. I, I also, jeg vil gerne fodbold spille. Jeg vil gerne spille fodbold, selv der ja. eller sådan noget. Det ja. var faktisk sjovt, fordi det, altså myten om, at det er engelsk og tysk ja, Og det, det er jo fuldstændig rigtigt Det er det fuldstændig så altså, kan, altså jeg skal helt seriøst lære det på ja. Jeg regner med at være flydende efter et år Altså regner med, altså, når jeg kommer ned og besøger dig øh, Så kan du tage op. mig ud og, og, og, og bare snakke hovedet ja. med nogen ja. Men apropos øh, EU, øh, altså hvad hedder det Brexit-konsekvenser øh, Så inde på den der master ja. Altså fordi der er, jo, øh, der er jo nogle priser Der er jo nogle, øh, altså, nogle øh, hvad hedder det fees ja. Som er for EU-folk og så folk uden for EU. Og der så jeg også lige, at de havde, altså, de havde sendt sådan en meddelelse. Altså sådan en stor red, uh, red sign om, at uh, indtil videre, så er Storbritannien, de får stadig lov til at betale uh, EU uh, tuition fees. Ja. Men, og de lå så på, jeg, kan, jeg kommer til at betale 2.000 euro for at studere det et år, som hvis vidste. Altså, det er jo ingenting jo. Men hvis du er uden for EU, 15.000 euro, hvis nok. Fuck. Men... Så altså igen, det er jo sådan nogle ting. små. ting. Altså at øh, mobiliteten mellem for eksempel bare studerende, at den bliver, den bliver påvirket, fordi at der er jo kæmpe forskel for studerende, om de skal betale 2.000 euro eller 5.000 euro for at studere i Holland Fuck. eller bare ja, ja. altså. Ej, det, er lige er jo, det er jo det er jo, ach, det er jo sådan nogle ting. Altså ja, men ja, det, det, det hjælper jo, det er jo ikke godt for nogen. Altså det er jo bare øh, Nej, det, er altså det, det, det, det, det skaber jo bare et større skel mellem forskellige klasser i, i samfundet. Altså det gør jo i Storbritannien i værste tilfælde, at altså det kun er de, de rige, hvad hedder det? Altså børnene kommer på ikke, fordi det er fandme dyre pris, så... Det, det, og og det en det god jo... pris, du har fået det sted, jeg Ja, jeg har fået en spotpris. Altså ja, okay, jeg ved nede i Remer og se nogle <laughs> tilbud, og så hiver jeg bare en... Uh... Jeg tog lige den, der tænkte jeg, uddryk. Ja. Det, det lyder fandme billigt. Ja, det er faktisk tider, en grund til, at jeg valgte Holland, det er faktisk fordi, at... Uh, det er meget... Uh... Tørsindvis er faktisk rimelig f 2000. Men er det, også, er det ikke også sådan, er det ikke meget ops på det, vi læser, altså public policy, eller hvad? Altså er det ikke sådan... Jo, altså uh, det er meget uh, internationalt ja. anerkendt. Ja. Uh, jeg har jo hørt, uh, var det ikke McKinock, var han ikke nede i et drigt? Han er skiftet, ja. altså det er skide godt. Men han er jo skadet. Ja, men IB, IB er det jo stadig. Jeg ja, det er rigtigt, kommer, kommer lige dernede nogle gange. <laughs> ja, øh, er det er rigtigt. <laughs> ja, det er rigtigt. Det, så det, det er jo ikke Mark Keenock, jeg kommer fra, det er jo Ibi. Ja, det kan jeg kan godt forstået, det vil jeg fandme også, det vil jeg også ved. Og så har de David Jensen på kassen. Det er jo lidt ældre, de solgte uh, Kevin Conboy. Er det? hvem er det? Kevin, Kevin Conboy, Conboy. Han. Han. kender du ikke ham? Gammel Zoom. Esbjerg, Esbjerg-spiller. Esbjerg Nej, det ved jeg ikke, Nej, jeg har mm. ikke set Esbjerg, heldigvis. Øh, Nå, det, det har vi da sagt, øh, din storebror, det sagde vi var det i sidste program, var det ikke ofte, vi de gjorde der? Din storebror er jo... Øh, ja. Hjoldborg nu? Ja, ja, det er ikke så godt. Nej, det, det er ude af Ja, ja, det men... Men ja, de kører ikke lige nu. Der kan ja. Altså, du er meget tilfreds med senior, at skal lige ja, øh, klapse ej, men, op en 4-1. Ja, kæft. Og så efter det, så taber de. Så tæber, var jeg inde og se, så taber de 2 til. Ja, de, de, de kan jo ikke skabe kampen. Fuck, hvor var det dårligt. Du fatter ikke, jeg har lige været så rart, de brænder straffe. Altså, jeg sidder lige, hvor de brænder det. I det 88'ende. Ja. Det er skidt. For det jo simling. Nej, det var, var det, det, var, det? det var det var har i ham der Holland, han lige forsvarede. Apropos Holland. Ja, lige præcis. Jeg fatter ikke, hvorfor du skal. Altså der der holder myten om at du skal ikke lade midtforsvaret sparke straf. Der. Nej. De der holde. Loser den bare ud af stadion. Det var bare Østrig. Ja, det var mange havde en äh, aftale med sin venner om at han kunne lige hente en bold ud bagved eller sådan noget. Det var vel Skal vi uh, sætte musik uh, Ja, hvad skal vi? vi Frank nu eller? Skal vi bare passer Frank nu. Altså jo. jeg har det uh, flake nummer et Frank nummer. Uh, og Jeg har lidt lyst til Frank. Det er jo med Tyler the Creator. Nyt album der er kommet. Ja. Øh, du skal herinde, huske der. at snakke ind i, i. Nå ja, selvfølgelig. Ja. Der kommer lidt rumme. Det er fordi der er bare så mange øh, skærme rundt omkring. Du vil muligt til tasse. Vi, øh, ja, lad os spille det her, og så er vi tilbage og snakker om noget øh, flyktningkris Og noget. Vi ser, og så videre. Vi ser hvor den. Vi ser hvor det. Vi, vi ser hvor det løber hen. Hvordan vi kommer hen. my number Thirst levels are infinity and beyond Sipping on that lemon aid, I need a Beyonce, K.C. see straight, these shades of Celine Dion Such you can't gas me up, shout out to Elon Musk Yeah, I got a sold-out show Cry while out, but don't matter, cause you not front row I've been looking for a keeper Listen to the speaker, if you fit description Hit me on my beat by that 911 one. me some time yeah. Please make my life know I'll answer, but call me sometime, please bang my line. Not the It's probably the loneliest one in the room Attention seeker, public speaker, oh my god That boy there is so fucking lonely Writing songs about these people who do not exist He's such a fucking phony One thing I know is that I want him to win So bad, but I'm not Chicago hard as low, it's real low, it's so low You can't lift me up, I'm like a lotto From the start, it's been real dark, it's been so dark I guess that you could call it char, -board. I'm playing like Hasbro, I'm really sorry Call me Otto Crash to my bought me a tesla i know you sick of me talking about cars but what the fuck else do you want from me that is the only thing keeping me company purchasing things till i'm annoyed these items just filling the floor been feeling it for so long i don't even know if it's shit i enjoy current back door as an door. my partner is a shadow i need love do you got some alcohol fuck it i can find some of tomorrow bro. but that never comes like a vasectomy what have i done i got the talent to face and the funds for myself long ago but i haven't found some one mirror mirror on the wall, the loneliest of them all. them Acting stupid? Do you got another number I could call? Never had a pet. I never had a pet. There's more fish in the sea, but I never had a goldfish to begin with. I never had a dog, so I never been good with bitches 'cause I never threw a ball fetch. I never had a pet. That's where it stems from. I bet. Treat me like direct deposit. Checking on me sometime. Ask me how I'm really doing. So I never have to press that nine one one. Så er øh, jeg er tilbage Jeg kan sige Andreas han løbet ud Og øh, hentet noget vand øh, Og sådan sker det jo Når vi sender live øh, Fordi det kan vi godt afsløre Vi gør lige nu på Aarhus Støder. Radio øh, Så jeg tænker lige At øh, jeg finder lige Et lille kort frank nummer Lige at spille imens Indtil han kommer tilbage øh, Her er der et på 1.27 Og så kommer vi tilbage Vække to Og snakker vi lidt om Noget øh, Brexit Og så videre good have gone to and on drugs, marijuana and a good guy he it up If I was an NY, I should look you up I First time I had saw you And you text nothing like you look It's to the gay bar you took me to It's when I realized you talk so much more than I do I. Det highlights when I was convinced. I didn't much more it's some some du ikke har brug dig, det er ikke jeg. ikke mere. Nej, det gælder ikke. Jeg hørt det sidste snak der. Så er vi tilbage igen. Uh, Andreas, har været ude været Ja, jeg var ude i en voldsom øh, bytur i går faktisk Jeg blev nødt til at holde vand øh, Vandnivået Altså Bare rimeligt Ja, ellers falder jeg om ja. <laughs> Så får vi en akut situation herinde i studiet Det kan vi ikke have Æ, Vi skal tale om øh, noget med noget flygtningestrøm Og noget øh, USA Og ja, vi skal også have spillet lidt endnu Vi har faktisk, øh, vi har kun en halv time tilbage allerede Jamen vi jeg tænker bare at vi kører den ud en nu Det tænker jeg sgu også bare altså. Og så slutter vi af med Det er fint, vi har også to nummer Så det, det vil være perfekt Øh, jamen skal vi starte med noget USA og EU, jeg synes vi laver meget op til det lige, ja, øh, lige før Ja, lad fortsætte den øh, Fordi der er jo sket det med, at øh, USA, de har simpelthen, kongressen, var det for det et par dage siden øh, der vedtog de simpelthen, at øh, de skulle føre nogle sanktioner mod energiselskaber i Rusland øh, og hvorfor skal de gøre det? Det skal de simpelthen, fordi at øh, for det første, så siger de selvfølgelig, at de er Altså USA er suger over det, den måde, Rusland har orienteret øh, krimsituationen på Men øh, Selvfølgelig også det der med, at Rusland har indblandet sig i uh, uh, uh, altså, gør Gørmål, lige præcis uh, for første gang nogensinde Og det er de selvfølgelig ikke tilfredse med Og, det, og nu vil de sådan, ligesom give klar besked Og det gør de ved at udskrive den her sanktion Som faktisk tog tredjedel af kongressen stemte for Så er det klart flertal uh, Og der er uh, EU Splittet Og EU er sur En del af EU er det uh, Især, uh, hvad hedder han uh, Den kære uh, Juncker han var ude at sige At uh, Bare fordi det er USA først, så er det ikke EU, så er det ikke ens ensbetydende med, at det er EU sidst. Han har sådan nogle fede siger. Jeg ja, kan godt lide ham. Han er fucking quotable. Altså, ja, det er han. Det er han virkelig. Han er, han er virkelig nice. Altså, han var virkelig rasende, Og grunden til, at han er rasende, det er fordi, at Tyskland er rasende, Og vi ved at når, altså, vi ved jo, at det, det er nede i Berlin. At, at, hvad det? Ja, hvis Tyskland er rasende, og EU er Lige præcis. Og det er Men, jo det her med, at, at at de sanktionerer mod det her gas. Og det vil sige, at det måske gør, at, at de har gas, fordi at, at Tyskland og resten af Vesteuropa, også Danmark... Vi køber gas ved Gazprom. Gazprom er et kæmpestort energiselskab i Rusland. Og det køber meget billigt. Og nu når de sanktionerer med det her, så kan det være, at, at det ikke bliver sendt ned til, til os i Vestergruppe. Så billigt. Og... Der, hvor det blev problem, det er, at... Uh, Tysk... det, er jo, det er jo så der, det bliver problemet. Ja, det, det er problemet. Altså det bliver lige så billigt. Det... Præcis, og især fordi, at, uh, at Tyskland er et meget stort problem, fordi at, altså, deres industri, den bygger på den her gas. Altså, uh, de er i gang med at udslutse alt deres atomkraftværk osv., og, og deres energi, det får det ved, ved gas i Rusland. Og det køber de meget billigt, og det er super lækkert. Og uh, hvis det bliver sanktioneret, og det kommer til at gå ud over Tyskland og de andre, altså også Frankrig, Østrig og faktisk også Danmark, så... Men ja, ø... nu skal lige... Undskyld... Ja. Øhm... Du siger, USA vil sanktionere? Ja, mod øh, Rusland. Altså, ja, men, men hvordan... Hvordan det kommer til at påvirke? Hvordan, hvordan kommer... Jamen, hvorfor har USA... Ved du, hvorfor de har... Hvordan de øh, hovedet indblandet? Altså, hvordan, hvilken rolle de har i sanktioneringen? Det, er, det forstår jeg ikke helt. Jeg, jeg er ikke helt klar om, hvordan, hvordan sanktioneringen sådan fungerer. Sådan, men de vil sanktionere, jo okay. altså, øh, Og det og er jo meget... Det kommer til, at det er meget sådan skjult, fordi det er sådan lidt, at... De vil gøre sådan, at Rusland ikke kan sælge energi til... Øh, til Vesteuropa, eller bare EU generelt, og så vil USA faktisk, fordi de har fundet en eller anden måde, hvor de kan øh, naturgas, kan sådan, øh, gøre det flydende, i form af sådan noget, LMG, øh, jeg ved ikke, altså, det er nogle kloge nogen, der har sagt det i TV'et, jeg ved ikke helt, hvad det er, men så kan de lære det, sejle der over, og, øh, og så sælge det til EU. Altså, så Nogle siger okay. også, at det er sådan lidt øh, for at konkurrere med, med, ja. med, med, med Rusland. Og så, så prøver de selvfølgelig at bruge øh, Krim og... Og indblanding Præcis på det øh, Men det er også Altså det kan man nok kalde det Måske lidt øh, konspirationsteoretisk øh, Men, øh, men det, det er lidt sjovt at tænke på At, at for eksempel det der med indblanding Altså det er jo, jo indblanding i valg Der har måske hjulpet Trump Og så går de ind og sanktionerer Altså det er, lidt, det er sådan lidt øh, Altså det er jo USA selv på en eller anden måde Der har kommet og, og bedt om hjælp altså den. Ja ja ja præcis Øh, ja, ja, det er jo det. er jo, det er altså vanvittigt. Øh, men der, hvor, det, hvor film knækker lidt for EU, det er, at der er delte meninger i EU. Fordi, som jeg har sagt, som Vesteuropa, de øh, har det rigtig profitabelt ved at købe gas af Rusland. Og det synes de egentlig er lækkert nok. Vi, officielt er vi jo ikke særlig, så er vi ikke glade for det, der sker i Krim. Men når vi kan købe gas billigt, så klarer ja. vi den nok ikke. Øh, men der det, hvor, den her krim, den er, ja, den er stille og altså, den har de den, bare. Den er virkelig et lembo. det er den Fordi det er jo, altså der, det er jo Ruslands. Øh, den har de jo bare overtaget altså, ja, ja, de, det er, jo, de, det er de fuldstændig vanvittigt. Det er jo fucking sindssygt, at det ja. kan ske i, altså i EU, altså, altså i Europa. Altså, hvad? det er fuldstændig vanvittigt. Øh, men, men ja, de lande surer på grund af to ting fordi at, øh, at Osland de vil anlægge en ny øh, gasvej, øh, eller en gastråd, der kan køre ned til Europa. Problemet er bare, at den kører ikke forbi alle de østeuropæiske lande. Den kører <laughs> ned bare til Tyskland, Danmark og Frankrig. Og svinstrej. Præcis, og så de andre, de sådan, altså Polen og nogle andre østeuropæiske lande, de, sådan meget, de, er sådan, de er meget glade for, at øh, USA de sanktionerer nu. Mm. Øhm, hvor at selvfølgelig Tyskland de er mega rasende, og de synes, at, det er sådan, at USA skal blande sig udenom, hvad fanden der sker i EU og... Og før har EU og USA, de har været meget enige om, hvordan man skulle håndtere Rusland, og nu er det sådan lidt, nu er USA bare sådan, okay, nu, nu gør vi bare, hvad fanden der passer os, uden at egentlig inddrage EU i det. Og det kan jeg egentlig jo godt se, det er sådan lidt, ja, det ved jeg skal ikke, altså, ja, ja, på en eller anden måde kan jeg se lidt begge argumenter fra en eller anden side, mm. altså fra begge sider. Jeg føler bare, at uh, EU det er meget, Tyskland det er jo meget det der med, at, altså jo billigere er jo bedre, ikke, altså for gassen, og jo bedre er det for deres industri, ja, yeah. yeah. altså. Og der er også det der pogen, grund til at de tilhøber den der sanktioner, Det er fordi de allerede har installeret de her øh, landingsplatforme, hvor de her skibe med amerikansk gas kan blive sejlet over. Okay. Altså, de er, er allerede regel. klar til at, at købe det her gas. Nå. Så det er ret, ret vildt. Hold op. Ja, ja det, er, det, er, det er ret sindssygt. Men en svinsræ lige at ja, køre rundt om de østeuropæiske landmænd. Ja, men, så, men igen, jeg tror det er fordi, at, at øh, det lyder mig hårdt, men, men jeg tror det er fordi, de sælger så meget gas til alle os. Mm. Og selv så lidt, altså det er ligesom, hvis øh, DSB sikker var privatiseret, så ville det heller ikke være, ja, ja. altså danske statsbaner ude i, i Vestjylland, sikkert. Altså, fordi så man kommer der bare ikke. Nej, det er jo faktisk, et eller andet sted, det er jo faktisk også ja, færre nok, fordi... Det er, faktisk, det er jo hvis, nemlig hvis de, at kan, på det, ikke? Ja, hvis de ikke kan se nogen øh, investering, altså nogen profitabel investering ud af det, så... Præcis, så hvorfor skulle de gøre det, ikke? Ja. Øh, men selvfølgelig er det da lidt nederen, at... at, at Altså, ja, de har det, de har det sgu svært i øst ja, det, ja, det, det, bare give Ja, det, det har de, de har det fandme ikke sjovt, du må fandme sige, altså, øh, men det, det, det, det, det synes jeg bare, det er en meget sjov situation, det her med at, og EU, de prøver sådan rigtigt at sige, åh, oh. men, men det er sjove, at EU kan jo heller ikke rigtig gøre noget, hvad altså, fanden kan de gøre? Mm. Skal de sanktionere USA, eller hvad, altså, det kan ja, heller ikke, men, men USA, det ville jo prøve at, at lave sanktionerne sådan, at de gik ud over EU. ja. Øhm, det er rigtigt men øh, det kan jeg bare ikke rigtig se også det du siger, hvordan altså, det skal kunne lade sig gøre. Nej, præcis. Var det ikke også noget med at Rusland havde, de havde udvist øh, diplomater øh, no. fra øh, USA. Men det var var det på grund af det her, var det på grund af de her sanktioner? Nej, men jeg jeg kom bare lige, kom er, bare lige op. Jo, de har i hvert fald udvist alle altså sådan nogle øh, diplomater og embedsmænd der har sat i Rusland, de blev mm. udvist. Jeg kan fandme ikke huske hvorfor om det, det var. Er, om det har nogen, øh, om, de, ja. om det har led i det her Ja, øh, yeah, fordi det kan jeg godt huske Det fik jeg en breaking in Det, læste, det kan jeg fandme ikke huske det har faktisk, Jeg har faktisk ikke vide Hvorfor det var Men det, det har jeg lige glemt Vi kan måske lige nej, vi kan faktisk ikke engang Følge op på den pausen Det kan jeg faktisk ikke for der kommer Imens Det det kan være, at du lige googler det jeg Og så, øh, så, så kan jeg lige tage den med ja. Så kan jeg lige tage den med flygtningesituationen En lille update på den Ja Eller hvad Gør det Jeg prøver at Google ja, um, yeah, okay, så, så, så jeg, jeg giver bare en lille update her På, på flygtningssituationen, fordi Ej, um, det er sgu bedre, at vi lige Ja, jeg har den også nu vi lige lige her, den. Det giver sgu ikke mening ja. Nej, men jeg, jeg tror også, også jeg du... har det der med de amerikanske diplomater er. Ja. Uh, Jo, og det er faktisk uh, Lige præcis, uh, det er på grund af de sanktioner det Så det? det er det, det er på grund af de der sanktioner uh, Og det gider til, så han har udvist 755 embedsmænd <laughs> Det er vanvittigt, altså er han bare kold, ikke Putin Jamen, han er iskold Og det må man give ham Det må man give ham har du godt hørt, det? der er jo lige kommet op det der med de opgørelser, hvor det lige var den ene dag, hvor ham fra Amazon var verdens rigeste, og så var det Bill Gates igen. Ja. Æ, og så er det jo blevet, altså i, i, i virkeligheden, der har Putin så stor en egen formue, at han, at, at han, har, han har en større formue, end de to til sammen. Nej. Det er fucking vanvittigt, bare fordi han har, jeg tror bare, han har taget fra statskassen nemlig. for <laughs> det er faktisk Jamen godt. Jamen hold op. Ja, det er virkelig. Den må ikke gået i Danmark, altså, der må de jo snart nok få, der... Der er vagt i gevær, hvis, hvis, øh, hvis, hvis, hvis politikerne får lidt øh, lidt penge. Ja, det er også bare. Det er så ladt. Ja, den debat, den er bare... Ja. Ja, ja, den er, der ja. kan man bare lige sige, okay, men prøv lige at tjekke russerne, ikke? Ja, ja. jeg prøver at altså, tjekke de, derovre. De høvler bare, altså også bare, øh, hvis man ser Roman Abramovic for eksempel, altså de penge, som Chelsea render det er jo bare penge, der er taget fra, fra, fra den almene. Jeg altså, som betaler jeg men Okay <laughs> ja. Chelsea jeg faktisk begyndte At lave overskud Men i, da han bare begyndte I starten der Der var det bare det hvad? Ja. Men egentlig ja, Det var ham der startede Apropos det der Det var ham der startede Det der Hele det der ja, det Vi ham, snakker om ja. Som er endelig Men Neymar Han blev købt for ja, Altså han var jo den første Ja det er faktisk rigtigt. Hvornår? fanden var det? Var det sådan, Det var det var i 2004 tror jeg. Det var der hvor Grønkeren han sendte mit James League. Ja det er æm... rigtigt. Også, og det var det der gjorde at han købte dem frem for en eller anden. Præcis. Trukkel, og det er derfor man siger at det, det mål Grønkeren han lavede hvor han sendte i Champions League. Det er det, det er det altså mest værdifulde mål han ja. sådan scorede. Men det var altså det, der, det var det der startede. Ja, er det er virkelig... Øh, ja. Han var den første, der gjorde det. Okay. Han hentede jo bare... Så altså hentede han ved Ron og Crespo og Mourinho, ja, Mourinho som, det, han, ja. som han havde vundet i Porto. Da. Det var helt... Vildt, at han har vundet Champions League med Porto, når du ja. tænker på det. Ja, fandme en bedrift. Jamen, det er rigtigt. Og så er det jo bare eksploderet siden da. Mm. Altså med, men jeg tror, Abramovich, Jeg tror faktisk, han har, han har et eller andet med det, der gas også, og at gøre. Jeg tror, det er det, han har tænkt penge nemlig, på. Det, altså, det, det er derfor, uh, Segwayen er ja. den... Um, og, og hvis du ser Champions League som du sikkert gør, kære lytter, så, så hver gang det er jo også Gazprom, der er fucking hovedsponsor for James League tror jeg. Altså, det er jo altid Gazprom, eller Heineken, eller Ford. Det er altid en af de der... Altså, de, altså de spytter fandme penge ind i alt muligt det, der, der er mange penge. Ja, og, det er der det, virkelig. Der. Er det vanvittigt uh, Men jo, det er den der flygtingssituation. Uh, det er noget med ja. Italien. Jamen, det er bare... Øh, altså, det, det er også... Det, det omhandler lidt det der... Altså, det der med, det nogle gange går så... Altså EU, tingene går så pisse langsomt. Ja. Fordi der var jo blevet lavet den her fordelingsnøgle om, omkring øh, flygtninge, om at altså, hele EU skulle bære byrden. Altså bare fordi øh, flygtningerne kommer op gennem Italien, så er det ikke deres altså, ansvar. Nej, så skal alle i EU være med til at hjælpe. Men det, det, kan bare slet ikke, altså, det er slet ikke blevet effektueret, den der fording. Altså det, det fungerer ikke. De strømmer igennem. Ja. Og nu er det faktisk ikke engang, altså det er ikke engang bare øh, flygtning fra krig længere, nu er det også bare altså, økonomiske. Altså folk, der bare gerne, altså, ligesom man kender det, gerne vil søge lykken. Ja, og bare håbe på, at det ikke øhm, så det også. Og de er så begyndt at bruge, fordi de her, altså her flygtningeruter er blevet etableret, ja. så, så er det jo så er det blevet ja, nemmere for dem, der altså ikke bare flygter fra krig, men flygter fra fattigdom. Øhm, og det er jo det er jo, det er jo et stort problem at EU ikke det er jo, altså det, det viser jo faktisk et stort problem EU at de ikke løser sådan en situation der de samlet. Altså ja. Ja. Jamen, jeg er helt inn. Og de har været de har været sløje til at hjælpe Italien. Nu kom lidt mere lidt mere støtte til Italien, men men nu er vi i Italien, de vil jo st i stedet for at i stedet for ligesom at bruge penge på og øhm, at behandle altså tage imod flygtninge, altså bruge penge på den del, så vil de simpelthen nu prøve at give penge til Libyens. Altså der hvor de fleste de krydser, altså ved lige fra Libyens grænser. Ja. Give penge til deres øh, ja kyst øh, kyst øh, kystvagt eller sådan noget. Kyst, ikke? Kystvagten. Ehm øh, det okay, meget øh, ja. Så så så hele den der proces, altså det er jo også det man skal jo til fat i ro problemer. Man kan jo ikke bare ligge med at tage sig af dem der bliver sendt op man skal jo ligesom prøve at løse problemet med, med flygtning men ja de er frustrerede der nede de har de har en, en jamen man kan en godt forstå en det de ikke, ikke? Og... Jamen, man, man på en eller anden måde kan man også forstå for eksempel det Italien gør ikke fordi at alle de andre lande sån længer op altså for eksempel også i Danmark og andre steder altså Øster og så videre der, der, der, der lukker grænsen Altså så er det også bare ja. svært Fordi de så, så stokker de bare op i Italien Så kan ikke rigtig komme videre altså. mm. Så man forstår godt at de føler sig sådan lidt magtesløse Når EU ikke kan, kan finde på en løsning altså, ja. Var det og godt altså, noget med at de har stemt om At de skulle, at de skulle sætte nogle militærskibe ud i. Jo øh, men altså det, de, de optrapper meget situationen der ja. og, og nu ved jeg ikke Altså uden at skulle lige sige for meget Men jeg, nu ved jeg ikke lige hvor mange flygtninge danskerne har taget ind Men jeg tror det er Altså i forhold til sådan, hvad for et ansvar nogle lande har, øhm, altså burde tage, hvis det skulle lykkes at ja. og, og klare det her problem ordentligt, så er det bare en brøkdel af hvor mange der strømmer op igennem. Ja, men det... Altså når man tænker på, hvor mange lande har taget ind, altså det er slet ikke... Det, man, folk skal tage meget større ansvar. Ja. Ja, og især også fordi vi har den geografiske placering, vi har, selvfølgelig føler vi sådan lidt... Nej, okay. Ja, det må man finde ud af ikke? Og Italien er jo forts. altså de jo... De, banksektoren er jo helt skidt i Italien, og ja, ja. de er under økonomisk pres, og så får sådan en og masse så flygtninge, de... det, altså det... det... er bare heller ikke færre, altså... Nej, det, det er det virkelig... Så er det fandme svært at komme ud af den en, Egentlig, jeg en økonomisk krise, men det vil så begynde at gå lidt bedre, men... Og jeg tænker, at de står vel også i samme situation, men de næsten gør ikke, fordi de har lige de der skide øer, hvor de sejler mm -hmm. ud på, altså kos og ruter og fandt i de nu ellers er det Kreta. Altså, og de er jo også i, altså alle sydeuropæiske lande er jo lidt øh, ruineret. Øh, og det er jo bare svært, at, at du ikke får hjælp fra, fra Bruxelles sådan rigtigt, til at organisere problemet. Jamen jeg, jeg, synes det, jeg synes, det sætter, sætter stregene i et problem i EU, at man ikke øh, kan løse sådan... Og det er jo det, man skal jo tage fat altså, i stedet for bare at fordele flygten, man skal prøve at tage fat i et problem, altså man skal jo løse. Øhm, nu har Macron faktisk begyndt meget på, hvordan han vil løse Afrikas problemer Altså økonomiske problemer Og det er jo det, det, er jo, det hvis du skal løse en problem, så skal du ligesom forhøje øh, velstanden i så og, og mindske øh, krigen Altså det er, den, det er jo det, der gør, at folk flygter Og det her system med, med flygtningeroter, det, det er lavet ja. Og det er jo et meget mere uhåndgribeligt problem at tage fat i Altså problemerne i Afrika, i stedet for øh, flygtning Ja, men jeg hørte godt, at han ville sige eller andet, den gode har jo været inde, og ja. hun er jo, hun er jo øh, et eller andet velgørenheds øh, om ja, Afrika. Ja, hun var da inde og i Macron. Ja, og, og Bono var også lige derinde, og han og har jo han, han sagt, øh, at ja, han er gået meget ind i det her med, med fattigdom. Ja, ja, men jeg, jeg hørte godt, at... Øh, Emmanuel. Ja, Macron. Altså, man kan jo sige, at han har jo været i... Øh, som forudsagt for, for os, Altså han er jo gået kommet lidt i modvind efter, at han gerne vil reformere... Øh, altså selve det der uh, flexicurity begreb ind i uh, i arbejdsmiljøet i Frankrig så altså, han har fået lidt røg af, altså fagforeninger og så videre. De ja. er jo lidt sure på men altså det havde man jo forventet. Det, det kunne man godt forvente. Så, så, så, så det bliver spændende at se hvad der også sker med ham for han er jo lidt uh, vores tids uh, altså Europas Obama, må man sige. Ja. Altså det er han, han spændt. Ja, virkelig han er sku fed altså. Og som en, uh, en, en god gammel sild der er ved. en koger. <laughs> en ved sin med Så det er, jo, uh, det er jo altid noget. Uh, jeg også hørt det i forhold til det der med, at, at Italien, de skal have de der krigsgibød og så videre, og give penge til Libyen og så videre, at mm. Amnesty, de er jo helt op at køre over, at, at de er jo sure over, at det her, de er jo bare en anden måde på at give frygt til de her flygtninge, så de ikke tør flygte mere. Jamen, der havde faktisk været nogle, jeg tror faktisk, at de havde lavet en, en, en, en reform i forbindelse, eller de havde lavet et eller andet i, i forbindelse med det her med flygtninge, som ja. faktisk havde endt med at stride imod mennesker, menneskerettighederne, så... Okay. Det er altså men det er jo også umenneskeligt. Det er det da. Altså, det er det er sgu umenneskeligt ikke. Kæften, det er, når man ser de der båd der kommer. Og... Altså, det bare overbemandet og ja. der er folk der bare falder ud af og... Fu fuldstændigt og det siger jo noget om depressionen, ikke? Altså, ja, ja, at, man, at man tænker okay. Altså, hvis rygterne går om hvis du kommer til talen, så har han meget federe og sådan. Ja. Og tænk på at, at de tænker okay, hvis så sætter man ned i den her båd med som ser skidt ud. Og der er 50 mennesker på, og folk hænger ud af, folk bliver trukket af den, øh, ja. ud øh, vandet der, og, altså, at man tænker, det er en bedre løsning, end at blive, hvor man er. Altså. Ja, det fortæller virkelig noget, som du siger det om siger ja. altså, det er, og, og, og det gør det også bare mere forfærdeligt, synes jeg. Når, Men kom nu i gang, EU? Ja, når folk bare kigger bare væk, og det gør vi fandme i Danmark. Tyskland også. har fandme taget det sidste Tyskland skulle. jo Ja, hun er fandme, altså, nu nu bremser hun sig også lidt indtil valget, år, ja. det, tror jeg. Men øh, Ja, hun er fandme, hun er en jernhård lady, altså det må man skulle sige det, om hende, der er. Muter. Kan vi kan godt Ja, det kan vi sgu godt. hun er tør, men hun, er, hun, er, hun kan se kram. Jamen det er det, vi kan godt lide tørre mennesker, der. altså ja? i modsætning, hun er den dimensionale modsætning af Trump, som ja. er, på ingen måde er tør. Nej, han er spændende og, spændende og ny, og... Fly, og, men han kan overhovedet ikke sit kram. Nej, det kan han virkelig ikke, han er fandme... Så flere tørre typer, ja, flere, der kan Flere kram. Merkel, altså ja. fordi de, de gør deres arbejde, og de gør det fandme godt. Så kan eh, til hende. Skal eh, hun vinder igen? Skal vi er det noget vi ej, nu smeder vi på. Den tager vi næste gang, men tror du hun vinder? i The election. Er det I ser, hvornår er se, hvor når det? Oktober. Nej, er det i oktober eller jo, det er, jeg tror det er i oktober eller okay. slut september eller sådan noget. Jo, men jeg ved sgu ikke, om det bliver hende eller sult. Jeg ved hvad ej, det med. Jeg tror nærmere den, den. Jeg tror også, hun tager den. Altså Merkel, man kan sgu nej, nice Merkel. Hvis du har en Merkel. så stemmer på en, mand. <laughs> hun styrer fucking EU med sin hulle hånd, altså. Det er så vildt. Uh, jamen det bliver spændende Men uh, skal vi ikke uh, gå videre til uh, vores uh, kære segment uh, Jesper til Idrigt <laughs> uh, Det er så vildt jeg ved at, altså, Vi har ret mange penge hein? Altså jeg synes faktisk det Hvad, hvad er status lige nu? Jeg, jeg ved ikke om vi skal, skal de høre det ud i etteren Hvad er vores bankbeholdning? Ja er det synes jeg Okay så kom ind I, uh, i da, da, da. Jeg, skal lige. jeg kan godt lide Unibed Der er touch i det endnu Man kan bare flyve ind og Nå, så Og så skal også, ikke til skrive... Øh... Man skal ikke til at skrive H&M uh, i det, eller gode, eller... Ja, man er bare have, at du bruger alle dine penge, der er <laughs> siger du bare. Ja, 456. har vi så meget? Ja, ja. Jeg kan huske, jeg kan huske at vi var jo nede, vi var jo sådan stagneret på et tidspunkt, hvor vi yeah, havde yeah, nogle penge. Yeah, yeah. Det er skidegodt. Skal, skal vi lige se, hvad det var, vi snakker om med de vedmål der? Ja. Nå, ja, du kunne vel se, hvad uh, ja, er historik. Vi spillede... Ja, ja, det var uh, Confederation Cup. Det, det, det er fucking vanvittigt, ja. Det var skidegodt. Hvad, Der smed man... vi en 50'er på... Øh... Var det ikke sådan noget Chile? Hold, vi, vi sagde, at Chile går videre over Portugal. Ja. Og Tyskland skulle vinde over Mexico. Den smed vi en 50'er på. 200 bobs. Fuck, hvor er det er bare stærkt. bob a Og nu skal vi... Uh, til jeg kan faktisk sige, at man kan godt... Uh, man næsten godt få en flybillet ned til Amsterdam for 400 så. Det kan du helt sikkert. Tror du ikke det? Jo. Oh, jeg tager fra hotel komme hjem. Jamen hvor var jeg tommel der hjem? Ja, ja. <laughs> ja jeg henter dig i Amsterdam. Er det ikke? Der er ikke så lang fra Utrecht. Hvad er det? det? Um, 20, 25. Er det så tæt på. Altså Holland er jo, Altså, og så kunne vi også du... se Amsterdam med Holland i Amsterdam. Kunne det gå vildt? Jo, jo, jo, det finder med. Ja, vi vil finde noget af det. Finder med. Øhm. Men altså Holland det er, jo, det er jo, sådan, altså folk siger jo, at man tror. Det er ikke ligesom i Danmark, hvor du så kører du på motorvejen og så er, du, så er du ude i skove og natur. Hvis altså, du kører bare, hvor folk tænker. De har slet ikke forladt byen, og så er de bare en ny by. Fordi wow. der er jo, der ja. bor jo 18, 18, 18 millioner på, hvad der svarer til Jylland eller et eller andet. Altså, de bor jo pisse tæt. Ja, altså, folk til Jylland er vanvittig høj. Ja. Ja, ej, hvor vildt. Og så er der bare øh, sådan en masse coffee shops, Er det ikke det i Amsterdam, eller hvad? Det ved jeg ikke noget ikke hvis kan vi sige i radioen. Øh, Nå, no, men hvad siger, hvad er oddsene på øh, damefodbold? Åh, oh, for Fordi jeg tænker, øh, altså, jeg jeg har allerede tænkt, fordi, hør her. Ja. Det er Hollander for første gang i deres finale. Og Danmark i første finale Det skal lige have uafgjort Det skal have et kæmpe kryds Der er ikke nogen der tør sat for meget tror jeg mm. Altså jeg tror vi kan endda uafgjort Ja men altså Holland er altså hjemme ikke? Nå ja okay Holland det er hjemme Det fucking fyldt stadion til dem Ja okay det er Og vi har tabt dem Men nu hvor Okay det har du faktisk ret i du, der er ikke meget Der skulle til at omvende dig Nej der... ja. det var det Men så alligevel Jeg tror stadig på nu og det må jeg sige Fordi alligevel da, ved, det, de har det der Vi skal have revanche for Da vi tabte og sådan noget Det siger også bare noget At jeg ikke fucking kan finde sidde på en EM-finale altså, <laughs> Nej kvindefodbold <laughs> hvorfor, hvorfor er det der ikke bare Det var ligesom I går da jeg var en årtion Der leger vi Så øh, var der kraft nede med det. det var sådan noget Lyngby øh, Du ved de spillede de var Europa yeah. League og sådan noget Og alle mulige De lå bare før øh, kvindefodbold hvor, sådan, Altså helt seriøst Hvor fuck er det henne det er fandme vanvittigt. Øh... Er det ikke sådan noget... Uh, world, uh? Nu bliver jeg, jeg bliver simpelthen nødt til at søge på, altså på Danmark nu. Kan jeg på det? Danmark... Ikke en Danmark kvinder. Ja. Jeg, prøver, jeg prøver også at gå ind på deres hjemmeside nu. Ja, det er også... fanden er øh, Men okay, jeg kæft, jeg er lort. <tryk> altså, der, der kan man tale om, det er et problem med kvindefod, hvor det var, de ikke engang dukker jeg, op her. Set, altså... Det er, jo, det er jo sygt. Tror du egentlig, at... Øh, kan man ikke... Øh, har du fundet Europa... <laughs> nej, sku' Nej, jeg har ikke fundet den for en skid. Jamen nu. Det, det er jo virkelig et VM. Nej, det er ikke VM, vel? <laughs> nej. Jeg kan kun finde håndbold. Nej, hvor jo EM kvinder fodbold her jeg har fundet. Det. Hvor, okay så fortæl lige, hvad det er Årstne det er Holland de 178 øh, uregjorde 335 og Danmark 4, 94. Okay. Fuck mand de er kæmpervage i af Holland. Jamen, altså de er også. Jeg er de tror gode, jeg... eller? De vandt jo tre 0 i der simpelthen sådan noget. Jeg tror de og England tror Altså, de. Ja jeg tror England de var sådan decent nok, dog. Altså. England skulle være ret gode også. Okay det okay hvad vi kan jo, øh, ja. jo godt mod, de danske kvinder. vi kan jo godt mod de danske kvinder. Altså vi kan. Jo altså derfor Uber tænker. Skal vi. Men en derfst, det er heller ikke et godt. Altså, fordi i en finale de lever altså dig et liv jo. Altså på en eller anden måde, ikke? Altså. Ja. Men de der pige, altså. Det er fuld fyldt station. Det er ikke særlig mange af dem, der har spillet mod det. Altså, nej, men som fyldt altså Jeg tænker bare som økonomen? Ja. Er det godt? odds jeg tænker uh, eller er det for tørt? Nej, vi kan at... ikke sidde og, jeg gider heller ikke sidde og se finalen og så til Barcelona. Nej, holde så bliver så bliver så bliver, så, videre, så bliver splittet. Ja, fordi så skal jeg håbe om man holder ja. altid med pengene alligevel. Jeg tror jeg kommer <laughs> holde med pengene, og det det det kan jeg ikke gøre. Nej, det kan vi ikke. ikke men derfor jeg tænker uafgjort, uh, det er så altså godt også, fordi at skal vi skal ikke finde, smide, Skal vi ikke bare fucking smide øh... smide på Danmark? Ja. Så smide på Danmark? Jubiløperne hedder vi jo. Altså vi er 50 kroner, de giver 94 igen. Ja, vi smider ikke 50. Nej, det, kan... det gør jeg ikke. Ej, ikke på Danmark. Vi smed en lille en 20 eller? Ja. <laughs> det er så meget vi drømmer. Ja, wow, det er så meget, vi tror Ej, ja. på det. Ja, det er altså også en svær kamp. De er på hjemmebane, ikke? Altså vi kun 100. Ja, okay. Ej jeg siger stadig uafgjort 50. Jeg tror den er uafgjort, det må jeg sige. Okay. Jeg tror det virkelig den er uafgjort. Så sidder vi også Så, ja, ikke... så håber man på uafgjort, men så håber man at de vinder i forlænget. Så håber du at Holland kommer foran. Og så så og Så kan du sidde og håbe på Danmarks score. Ja, præcis. Og, og så og så kan så kan de komme i og vinde der. Men det gode er jo at med uafgjort så er vi sikret i to scenarier. Enten vinder Danmark EM i med i ordinær spilletid, eller så uafgjort, færre nok, så er de heller ikke tabt. Ja. Det vi holder sådan lidt på begge. Men hvis der nu står uafgjort, eller hvis Danmark er okay, nu laver vi lige det her scenarie. Ja. Ja. Danmark får en 1-0. Ja. Du har smidt 50 kroner på uafgjort. Så håber jeg, så håber jeg. altså? Håber du så jeg at der lige kommer en hollands fod op i feltet og lige en nok om i krydset. Ja, det håber jeg faktisk. Og til ja, hvad du hænger med det? Så vil jeg bare håbe på Så tror jeg bare at jeg vil holde Altså Det ved jeg sgu ikke Nej det gør du nemlig Det ved vi virkelig ikke Jamen det skal vi bare smide en 20 på Det er fandme bare kedeligt Hvad med over under Over 2,5 mål Det giver 2,48 Der kommer ikke til at være særlig mange mål Nej jeg tænker Det bliver sådan 1,0 Hvad sagde du under Den giver kun 1,55 Der er ikke nogen god odds Nej det På det Kan ikke trykke på det Kan ikke så komme sådan noget Første mål score Nadia Nadim Ej hun kommer ikke til at score Ej Vinder trofæet Det giver 2, jeg sku ikke, vi... jeg er god i det. Danmark, Danmark vinder det. Da. Jeg tror Danmark vinder. Det, det tror jeg sgu ikke. Jeg, ikke. Nå, jeg tror det ikke. <laughs> jubel europæer, jubel optimist. Altså jeg tror der ikke på det. Hvem ah, med den her, øh... jeg ved det sgu ikke. Jeg kan jeg har den en følelse af jeg ikke kan ramme den. Har du det? Jeg har altså følelsen af at det at bare nu er gået. Okay, så sig det. Jeg føler bare, Jamen, jeg føler det nu er uafgjort. Okay, så spiller vi uafgjort. Skal vi bare spille uafgjort? Ja, og vi spiller uafgjort. Det det kommer til at være meget til opgøret. Okay, hey. Kan man ikke se der tidlige opgør. Dem nøj. Der vandt de 2-1, 2-1. Altså det er jo ikke det er jo fordi de har banket den. Nej. Uh, det er fint nok. Den får du snakke hjem. Uafgjort. Uafgjort. Hvad smider vi så? Kom så Hvad skal øh, vi smide? uafgjort. Ah, 30. 30 kroner. <laughs> det kan jeg ikke siden 50, det kan jeg ikke. Okay, fint nok. 30 kroner. Lad os smide det. Så får vi lige 100 kroner tilbage. Vi er ludomanerne, spiller 30 kroner. <laughs> spiller 30 uh. kroner. Æ, det det er en opfordring til at jeg der lytte med. Æ, det er fandme et godt spilletip. Tror jeg. Nej, det er det. Det altså de har vundet de sidste tre kampe begge hold. Det er i god form de i ja, Det Er det meget sjovt, de har vundet de seneste to i hvert fald? Altså det giver meget god mening. Det giver, meget god mening. <laughs> Æm, de skulle ikke passe, de har ikke vundet de sidste. Jo, de vandt det også over Norge, det er sgu da rigtigt. Åh, ja. jeg tror det her, de er i stjernerne 25 år siden, vi vandt øh, altså med mændene mm. Selvfølgelig vinder det. en vi de tur Kæft. Hvad er det søndag? Kæft det skal ja. vi fejres. Det skal vi. Altså skal vi altså ud og poppe en pande et eller andet sted. Det, vi det skal vi. <laughs> det vi simpelthen nødt til. Okay, det er det vi gør. På nu har gjort. På nu har gjort. Okay, bare 30 kroner, det er jo ikke så galt, ja. her. så vender vi tilbage på noget mandefodbold senere, <laughs> hvor, hvor, hvor vi bare har lidt forstand på det, ja, hvor vi ved noget. Vi må også sige, at vi har jo ikke set meget kvindefodbold, jo ja, bare, jeg har set, jeg synes, du har set meget, ja. altså i den her slutrunde, du har ikke set sådan en generelt vel. nej, nej lige præcis, Nej, jeg tror heller ikke, Nej, jeg tror også, at vi har forstand nok på at ramme Norgon, ja, det tror jeg fandme også. Det er en final, du ved. Jeg tror virkelig at de tager ja. sig tilbage bank. De er begge, du ved, sådan på Ja, det er fint nok. Du har snakket hjem Godt. Øh, jamen øh, er der mere at sige, øh, vi skal lave et program igen inden på rejsestedet, synes jeg da i hvert fald. Ja, jeg tænker at vi skal Skal have et afskedsprogram. Jeg tænker vi skal vi skal sku' det en mere i hvert fald. Ja, det skal vi skal en Måske eller anden. Måske toen der faktisk. Ja hvis, ja. hvis vi kan nå det, så synes hvis jeg. Så jeg, der der sker ikke. noget. Ja, det er jo det, fordi at er jo over os Ja, er du vanvittig, mand. Altså det var det det, er det gode men når det går en måned, så, så er det lidt nok at finde noget mm. at tale om. Det bliver jo spændende nok Hvis vi skal lave noget om nu ude igen Men vi øh, kan finde ud af at jeg, jeg har et flæk nummer her til sidst Vi skal spille ja. ting Og så øh, cool. er det bare det Så øh, til, vi ved Det gør vi If you care about me This arena it ain't what I say